Eskolegiozuan berriuntago eta bi mila bizitegi huts badira. Euneko jama bostetan estane horbizi, berriak azetak etxe bizitzetaz dosier berezi bat egindu iparaldean, lapurdi kostaldean dira oporretako etxe geienak, miahitze donian eloizunen bostetxe eta ibi bigaren bizitegiak dira. Kondartzetako ura kutsetua dela, lanjerosa dela mainatzea, jendea jangurada, bainan zorgfreider elkartearen zat, ez da asaldatzerik solasak baizik ez dira. Baijonako pestak nola egiten baioneser hitza, egun ibanetxezar eta kondatuko dauku pestak nola bizitzen dituen, kazetari edo bestalier bezala. Eta haro... Aroa, denbora estalia talia mementuan, bainan Iuskia ateako zauku. Eh? Ala diote aro ikerlek, lano horiek ez dute, luzarako Iuskia nagustitu izan, laikela berlaikela egunere, eta tenoriuntan garazik aldian ogoita laugadoko temperatura dugu, gorena egun ogoita amargadoren inguruko izan laike. Iuskia egunaren parte nagustian, bainan gaugaratxenez balima da, elduden gauan lanoak sartuko omen direla. GURUKIA Galizian astezken atxean gertatu tre istripuan Donostiako berogegeita hamarbat urteko emmazte batek bizia galdu du, latonoi presuneek bizia galdu dute rekontru hortan, Konpostelako Santiagorat heltzean gertatu zen istripua eta Madriletik ferrolerateko bidea egiten ari zain trea abiadura izan dela istripuaarren arrazoina errantte itu Oficialek treina orenian laatooi kilometretan izan beaga ehunta hamaretan zela inkesta bat beraz zabalik da eta Galizian zazpi dolu egun ezaagi Bipresuna presuna sedioski kolpatuak izan dira itzineko gauean baionako bestetan presuna bat erorida maiu subitik aturirat buruan kolpatua izan da eta beste presuna hoita urteko gazte bat kolpatua izan da hau hiriburuko bideko zubibatetik erorita zorzi metra goratik erorida biak baionako ospitalean dira eta goizuntan besten antolatzaileek e, gauntako Milduma emanen dute. Milion bat eta BGU mila etxe bizitza diragutik gora behera gaur egun eskoregian, horietaik BGU eta hoi eta ma bi mila etxeetan ezta neok bizi heldu da euneko hamosta hutsik direla. BGU egunkariak ereman du inkesta bat hoztaz intzahieta. Berrehunta hogeitaama bi mila etxebizitzetan ez da inor bizi edo aste batzutarako bakarrik erabiliak dira. Itas bazterretan dira gehienik egunguziiz baliatzen ez ziren etxeak eta gehienak gainera lapurdin. Berriak burutu inkestaren ondorioz, amarkada bateko bilakaera aztertuz bi ondorio nagusia atera daitezke. Bat naizta etxe gehiago izan bat ere eraabilerari gabeko etxeak gutxiago direla eta bi usaai asko etxebizitzen koppurua hainitz emendatu dela. Oorgaraiko etxeak Gehitu dira bainan gutxiago Lapurdi kostaldean diraldaketa Undienak, oporraldirako etxeak Nagusitzen ari dira, miarritzen eta Doniban Eloitzunen adibidez, bigarren Etxeak dira, bostetik bi Beatzi mila zazpion miarritzen Duela amar urte baino, bimila sortzieun Gehiago, doniban eloitzunen Zortzi mila seieun etxe dira Bigarren etxe bizitzak, bimila eta berreun Gehiago, Hendaia eldu da Ondotik, zazpimila sortzieun Etxe dira bigarrenak, euneko Ogoita malaua, egoaldean alles bizkaiko bakio herria da bigarren etxe bizitza kopuru handiena duena etxeen erdia baino gehiago gipuzkoan zarautz da bigarren etxe bizitza gehienduena bost etzetik bat porcentaja berak dituzte donibane eta baigorrik iparraldean legeak etxe sozialak egitera behartzen ditu herriko etxeak baina hauek nahiago dute isun aurdaindu miharritzen adibidez etxeen 100eko sozialak izan behar dute baina 100eko 8 heltzen dira Berria, kasetana txemanen duzu edo zier beresiuri. Langabezia da departamentuan, hogoita jamar mila pasa langabeeka inundajean, emendatzea batkakotxe 6ekoa izan da, hilabete batez, heldubeita, la tonoita behoita, laueunta, laue behoita jamar, presuna lanik gabe gehiago, urte batez langabezia euneko hamak terdiz emendatu da. Eta ego eskoalehian hobetze bat uh, sendida, hamabimila langabe zeurik gutiago dira, uh, aurtengo bigaren hiru hilabetean, denetarat berreumila presuna lanik gabe hala ere. Mugitu taldeak bizikleta itzuli bat egiten ari du abiadura handiko trenbidearen kontra atzo abiatu ziren Nafagoako altsasutik, haste batez araba eta Gipuzkoako higiak kugituko dituzte eta oste hunian boruratuko dute itzulia. Donostian, azpie egitura kontrari diren eta luja zaintzen dutenekin kutzatuko dira egon horietan. Abbiadura jaundiko trenbide proietuak ez dueela zenzurik eta ez delala egin behar esuri ere manen dute heri Ondartzara joa egin molde batzu errespetatu behar dira osagariaren zat. Uretarat joan handuan, lekuan berean dutxa hartu eta etxian behiz, zauriak balima ditugu ez uretan sartu, bakteriak biltzen baitira. Zor Freider Foundationen ustez, gara jontan heratzen ari den beldu ga zuru muru hutsa da, eta ondartza batzu, hetxi behar izan dituzte, agazoine simpleak badira hortako. Sabina Kada. E, gero errepikatzen dugu behize, bada ai, panika aire bat, jenda beluhtua da, zuhumuku guztia ikasuo egiten die, baina, diakin bak da, zuhumuku goien uniko laro gaitan ba bosta, laro gaitan ba justifikaziorik gauhegun eta zakigu egia den. Egan bak da, alere, uda guztiz, e, izaten jela, ola, kezka horiek, e, udan badakigu biztan Hemendartzen dela batez ere gure eremuan eremu turistiko bat delako Kalitate bakteriologikoa eh, oso lotua da aragi arraztegie araztegi, eta araztegien kapasitatearizenbat ur tratatzeko gai diren eta baddakigu udane kake batztan doblatu edo hirukoizten dela biztan legoa beraz garbitzeko ura tratatzeko beharak ere hirukoizten dira. Eta eh, aurten inzanen begikuntza da euria initzeginndola mailatza eekaina E, Garai jochtan, eta beraz horreguziak eragiten dola balde batetik badirela euri urak eta bestetik urera bideak, eta urgozi uri bat dela atxatatu ur analizak egunguzi seginak dira eta emaitzak ikus daitezke ondartzen sartzean dena den ondartza bat kutsatua balimada bere ala hesten dute Baionako Bistak Baionako Euskaraz Euskaraz euskaliratietan. Baijonako pestakari baionez remeiten diego hitza, nolabizi dituzte baijonako pestak zein leku dituzte goztukoak, bestak kambiatu direa, iban etxezaheta txipitikatera da, hastapenean uh, buxasuekin, gero lagunekin, guai geienetan lanean agapatzen badute ere baijonako pestetan dituen oiturak galdegin dizkiogu. Bizkimaite dudana, asken orte hauetan Ola iten, baitudor, berbaz hartzen ezelako eh, ere, da lagunen etxela dioa eta, oh, egun goziz ba bat edo bi lagunen etxean, hauzo ezberdinetan blazgido ezberdinak lagunen artean nire ustez, hor uh, ba, gero goxoena azken finan lagunen etxean da, eta gero denak elgarekin uh, bon, haibiltzen uh, hiriardian hiri erdian, benen momentu, hain zin momentu horiek eh, egu ardiko apeitifa edo atxalde ondarekoa eta horten bat dira frango program batuak ere. Malerushki, edo, ainitzetan bezala, laneko segitzen dut, bon, haste buruetan ez, beraz, zailtasun naizan dut naastea, edo, artikulatzea beste momentu, eta lan momentuak, batzutan naastean baitira ere, eta hori naskin interes da, eta, be, beraz, bai gelditzen, naiz, bostegunez, bostegunez, itzordu, boste edo, zerbaiten egiteko haukera, huken nendudela uste dut. Eta Euskal, ihatiak pesta giruan itzalean emankizunean shahi hameko honetai goiti Eta pilotan bai yonako masters eta finalerdia, bigerena final ech dia Baghdad waltahiya o safrene keriman eta hogoita sursi sohuete eta, eta eskujaren kontra orai finala igande goizean izanenda waltahiya o safren la retea eta ducasuren kontra Beste kiroletan e rugbilan lagun arteko partida gaur miar hitzeko agileran zaspionetan miar Grenoble e resebituko du. Igande untan shohitako hiriak emanendu Jean-Louis Davanek idatzi jonekazen pastorala, duela hamabi urte eman zuen siberuko makia, eta aldi untan beraz jonekazenen aldi izanenda, eh, lehen eman aldia izanenda aratzaldeko hiruak eta erditan beraz shohitana. Eta 2000 batean, lagun talde batek Joseba Sahionain oroitzeari eserir, olerkia, antzestu zuen matalatzi zen buruarekin. eta beraz hoztarik dokumental bat egina izan da, eta lan hau du hemendik elkarteak presentatuko gauk mauleko gaztelu zahar eta gauk zorziak eta erditan. Eta hendaian gitaralde deitu festivala segitzen dela, araz juntan behatzionetan hendaiako tenis uh, elkartean izanen da Jimmy Bruyarekin uh, konzertu bat Carlos Santanaren omenez.